Vaya uno no? Doni bane garazin egin dute txek ebanak publikoak komertxanten animazioan artean. Biroita sei elkarteko zonbait orziren txeken jasotzeko. Bizi mugimenduak du jasueskein zaundiena 2000a berri onda biroita bederatzi euskorekin. Otsokopen lagunak iruko iztudute joan den urtari konparatuz. 1000a eusko lohtuz. Eta horien artean euskaligatiak. Berri onda laro eta eusko bildu ditugu. Beraz, badugu bide biziren einera heltzeko, Euskota rentzuleak pentsaguri elduden aldian. Galdera bat nuen buruan. Zea arreban dute elkarte horiek euskoarekin, eta eusko horiek nola berriz baleatzen duten erraiten digute bi elkarteko kidek. Ana, erasunekin itergazio bat zordeak gaukkan ere soslauntza ere gaukkan duzute zortzireunda laroi eta bost eusko. Zertan baleatzen zutek eroziak euskoak? Guk euskoak gure kampainan, gure produktuak erosteko eta gure kampaina laguntzeko, kartzen digute Euskoak ere, eta baliatzen dugu, guk ere, gure erosketak egiteko, edo gure langileei ba, aien kilometro freixako ordaintzeko. Integrazio batzordeak, Euskal Monetatikan, bereziki azpimarkatzen duena da, diruak, dimensio ekonomikoa zaratago, baduela dimensio sozial bat. Eta, Integrazio batzordeak ere, Baditu bi dimentzio, bada ezitzailea, bineo bertzea da soziala, gure jendartean normalizatzea, aurrek dutuzten urritasun kognitiboak, sensorialak edo fisikoak normaltasunean hartzea. Otxokop uh, kooperatibak uh, ara, xari edeja bildo dugu egun uh, euskoatik, mila goi, euro mutziko zitut zure iztena gaiten. Bai, deitzen naiz Isabel kasan zu. Bero azor, uh, berezitasuna zuen den eta eskin interesgarria dena, eh? txartel urdin famatoiek ez dituzute honartzen, bina euskal monetarena bai? Bai, autu hori egin duguz, eta ez ginuen nahi badakigu txartel urdin horiekin banku ektzen dutela komisio bat, deia. Bankuak ez ditugu sustengatzen, Eta beraz, Eusko karta kartabakarriko nartu dugu. Hure pakta ideek e behatxe mandute biziki e, baliagarri atzela karta hori ezfaitzuten, beti esosarik aien moltsan edo seka, beraz, Eusko Kartar, hasi dira agitzen gerota gehiago. Iendek, Eusko Kartarekin ordaintzen dizute, eta ara, aitortu zuena, egin duzu zer eginen duguk, hainbeste euskorekin nola berriz uh, baliatu eta gastatu beraz, iristen ziste? Iristen gira ez beti, egin, egin, egin duen bezala, lan egiten dugu Nafajoako ekoizle batzuekin, adibidez? Haiek enafahuan, fa ez dute hoinu euskoa erabiltzen, domaia, hainbeste domaia. Gure inguruan diren ekoizleekin saiatzen gira lan egitea, eta haiek ere ez dute onartzen, aldiz, maulen diren asuriarekin lan egiten dugu, Haiek euskoak artzen dituzte, uh, asiko gira etxaldiarekin ere CLPBrekin lanean, eta haiek ere euskoak hartzen dituzte, eta gero, eta guk horain autatzen ditugu gure ekoizleak, euskoak hartzen dituzerarik, da gure kriterio bat da ere bai, autatzeko uh, ekoizleak.